причинилися до Тетяниного горя, ворожачи йому, остригаючи його перед чорними очима. Жура і жаль про Тетяну не дає їй спати, не дає їй їсти, вона чи не на все життя позбавлена, хто знає, чи й прийде вже цілком до давнього розуму Тетянка. Хвилинами вона, здається, ніби при умі, оповідала їй Іваниха Дубиха а хвилями божеволіє, не пізнає, не бачить нікого, а все гріться, згадує, і лихо. Який кінець тому буде? Чому, Боже, так тяжко людям до щастя дібратися? От хоч би тепер і їй сина віднайшла, а Тетяну тратить. Сама майже не знає, хто тепер ближче її серцю, він чи вона. Тепер одно вінчається, а друге остає без долі, розбите. Чому Тетяна їй не звірилася цілком зараз спочатку? Чому так таїлася, щоб мати не розвідалася? Як тепер тут рятувати? Як усунути лихо? А тяжке лихо Мавра аж сплакала, згадавши молоду дівчину чудову та збавлену власною її дитиною. Відтак гірко усміхнулася. Ось як син батька вдався, дві душі в нім. До настки горнувся, а її Тетяну любив. О, коби Тетяна була зараз усім призналася, Ва, коби. Коби вона була тоді знала, Що її син живе тоді, Але батько. І нараз урвалися її думки. Вона винувата. Вона однісінько вона Батько її, ще коли упрошувався, молив, а вона не впустила. Тоді він закляв, а він страшно кляв. Чи не закляв він тоді її щастя, а прикликав горе? Не винен тут ні Гриць, невинна, ні Тетяна, а винен «Винен? Хто?» – питає себе Мавра і плаче. «Гри ти, мій сину! Чому так в батька вдався? Чому не в матір?» І тут, як перше, думка її урвалася. «Чи була вона, його мати, ліпша?» Вона ж мала чоловіка, а зрадила його. Ох, застагнала нараз і вдарила жалю нараз п'ястуками до голови. Гріх, гріх, гріх, ридала її серце. Який страшний, великий, який без кінця гріх винуватий у всьому, він один. Але вона ще врятує Тетяну. Нехай буде що буде. Тетяну вона врятує. Коби лиш до неділі, коли лиш по весіллі, вона візьметься до неї, приведе назад до розуму, ладу. У неділю рано ранесенько під білий камінь піде, зілля накопає, буде пробувати зразу самим зільним потрохи усипляти, а відтак примівками, відтак через сім неділь мольбою до нового місяця, доки не успокоїться. А там з часом вона гріться забуде і за другого піде. Отак думає, передумує Мавра, перебираючи та упорядковуючи різне своє зілля, котре вже від чого, коли нараз чує –